Десента, красив е животът. Към 10 часа отидохме с учителя в големия салон, за да упражняваме с помощта на пияно няколко песни, дадени от него. Едната от тях беше «Хим на великата душа», а другата «Красив е животът». След това почна разговор. Певицата трябва да пее за нещо, което затрогва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 много голяма самоувереност. Това въжи не само за пеенето, но и за другите области. Певецът трябва да има любов и когато обикне, ще се развие гласът му. Всеки може да се учи да пее. Много е лесно, ако вложи любовта в ума, силата в сърцето и красотата в тялото. Щом имаш любов, ще имаш желание да я изразиш и ще пееш. Някой мисли, че ще го критикуват, когато пее. Че когато пее хубаво, ще забравят и да го критикуват. Дайте в себе си ход на божествената музика. Чакате да дойде някой професор, но той е у вас и е похлопал вече, но не го чувате. В днешната музика има голяма техника и музикални постижения, а и виждаме, че онези, които свирят хубаво, имат любов. Ако някой има любов, сила и красота, той свири добре. Певецът не трябва да бъде жаден, гладен, разтревожен. Гладна мечка хоро играе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 трябва да мислиш за препитание. Какво ще пееш? Четири гърла имам, които са гракнали. Така е. Добрите условия за музика изискват дори денят да бъде много ясен, времето да е тихо, да има много влага във въздуха. И тогава по-лесно може да се вземе основният тон. А и димът в градовете пречи в това отношение.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 После прочети текста и след това почака известно време, за да видиш какво ще ти дойде отвътре. Мелодията ще се оформи. За да се пази гърлото, не трябват безпокойства, гняв, не бива да се пие студена вода и да се еде люто. Човек, за да пее, трябва да се освободи от стеснението. За да пееш добре,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 Евецът трябва съвсем да е погълнат и отпосле да забележи, че хората го слушат. Има много песни, в които думите не отговарят на тоновете, защото идеята на тоновете е съвсем различна от тази на думите. Нека да пеем всяка сутрин песента Красив е животът. При пеенето и да мислим за красотата, за висшите същества. И когато мислим върху идеята, вложена в песента, същевременно да съзерцаваме известни образи и да си ги представим живо. Така да се издигнем до онези висши чувства, до космичната любов, която представлява едно състояние на висше съзнание или свръхсъзнание. Тогава почваме да даваме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 е една спънка за постижение. Когато пееш нещо, ти не можеш да предадеш музиката на другите, ако съответно не се намираш в музикално преповдигнато състояние. Не преживяваш ли тези музикални състояния, не можеш да ги предадеш на другите. Мога да направя някоя жена-певица, но тя трябва да посвети живота си за служене на човечеството. Трябва да изведем напред от изгрева някоя голяма певица, някой голям музикант. Има много работа да ви казвам, но по-малко. Езиците са добри за говорене, но за пеене не са така музикални.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 Който и да е от вас, ако го поставим в магнетичен сън, ще пее хубаво. Както никоя певица не е пяла. Това показва, че има спящи музикални заложби в човека. Никога не казвай, че не можеш да пееш. В музиката човек трябва да забрави своите нещастия. Ние страдаме за вятъра, който духа. Всеки трябва да пее, да бъде музикален и да развие талантите си. Трябва да излезете пред света, а вие все по обикновени пътища вървите. Чакате да дойде всичко на готово. Имате хубави гласове, но не сте се заели да ги развиете. Мелодията е зов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 аз ти казвам, че така и така трябва да направиш. Модулация трябва да има и с повишение и понижение на тоновете. Трябва да кажеш, ще бъдете ли така добри, можете ли да направите една малка услуга и тъй нататък. Човек трябва да има музикално ухо. Не съм виждал хора, които да се занимават с първостепенните работи в музиката, защото и в музиката има неща второстепенни. А музикантът е проводник на божественото. И когато служи, то минава в него. Говорителят, поетът и художникът също са проводници. Казваш, защо да свиря? Проводник си, тези хора пред теб ще ти се радват. Всички цигулари не може да бъдете. Но всички може да пеете. Понеже Имате по един инструмент и нищо не може да ви извини. Ако почнат да пеят всички, светът ще се оправи. Не обесърчавай цигуларя. Не му казвай какво си се раздрънкал. Наслада е, когато слушаш един концерт, премахнал личния елемент и участващ в общата работа. Тогава цигуларят, който свири, и публиката, която слуша, са доволни. Най-първо пейте умствено. После ще дойде физическото. Където и да сте. Навсякъде си пейте мислено. Така, че ще се подготвите да пеете и гласно. Може да пееш криволяво. Но пей и се вслушвай в тези, които пеят. В бъдеще ще си разработиш талантите. Някои от вас трябва да имат глас 3,5-4 октави. Може първо да пеете на дърветата в гората и тогава ще бъдете свободни. Няма да се смущавате от никого.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 За да се научите да пеете, трябва да се упражнявате върху звуковете А, E-IO. Пейте тези букви. Винаги, когато имаш желание да пееш, пей, инак се осъкатяваш. Също когато ти се свири, свири, защото ако не го направиш, се осъкатяваш. Ако ви дам магнетизма на музиката, всеки от вас ще може да пее хубаво.